Вона усе ще стояла біля вікна, наохрест охопивши себе руками. Дівчинки за столом уже не було, певно побігла на вулицю. «Так, дякую», – відповіла я. «Сідайте зараз на лілю», – не дуже привітним тоном сказала жінка, не обертаючись. Я покірно сіла. Що довшою буде пауза, то краще. Поки що я розглядала її спину, – і легкий відбиток обличчя в склі. Олія на сковорідці Уже перестала шкварчати. У квартирі стояла неймовірна тиша. Навіть папуга у коридорі ще спав, Завішаний бабусиною хусткою. Тонкі білі руки жінки, Котрими вона обіймала себе за талію, Сходились на спині, Підкреслюючи її гнучкість І якусь повітряну тендітність. Господи, подумала я, Кого вона мені нагадує? І зразу зрозуміла – Ботічеллєву весну. Навіть довге родувати волосся лежало на спині й плечах такими самими з хвилями. Попри те, що я заборонила собі аналізувати цю реальність, з гіркотою подумала, що ця жінка була надто гарною, аби так рано і так безтямно піти з життя. Вона нарешті повернулася, кинувши на мене пронизливий погляд, від якого я машинально втисла голову у плечі. Здавалося, що моя присутність у цій хаті недоречна. Три-чотири різкі рухи, і переді мною стоїть чашка чаю, тарілка з млинцями. Так само поривчасто вона поскидала брудний посуд до рукомийника, дзенькнула переді мною чистими приборами, я подякувала – розуміючи, що шматок не полізе мені до горла. Щось трапилось, якомога спокійніше, запитала я. Жінка посміхнулася. Я всутувала у себе риси її обличчя, як вранці всутувала проміння сонця. Вона таки була дуже, просто нереально гарною. Чіткі і тонкі риси обличчя, трохи вайловаті очі медового кольору з ледь помітними тінями під ними, вузькі стиснуті вуста, нервові ніздрі, високі вилиці. Але всі ті риси були надто дрібними, щоб помітити красу одразу. «Вип'яти зі мною!» – несподівано сказала вона. І, не очікуючи на відповідь, полізла до високої шафи пеналу звідки я дістала маленьку почату пляшку коньяку. Так от коли це почалося. Побачивши мій досить здивований погляд, пояснила, нервуюсь, сьогодні у нас у театрі перша чітка п'єси. Ну то що? Не знаю, промимрила я. Мені вже треба збиратися на, на, на семінар. «Нічого встигнете», – безапеляційно сказала вона і налила коньяк у маленькі скляні чарки. «За знайомство!» До речі, дякую за майонез. Ніколи не бачила, щоб його продавали в пакетиках. «У вас певно зв'язки там», – вона вказала пальцем вгору. Я невизначено кивнула. «Ви схожі на жінку високого польоту», – посміхнулася вона. «Ну, поїхали. За все хороше». Такого я собі не уявляла. Хоча що я зараз взагалі могла уявляти? Що вона змусить мене відтирати ципки у мильній воді. «А де Ніка?» – запитала я, аби не мовчати. «Ніка? Ніколи так її не називаю. Мені взагалі не дуже подобається це ім'я». Чоловік наполіг, сказала вона і додала. Вона на вулиці, вона завжди на вулиці. Уже не знаю, що з цим робити. Одного разу знайшла її аж в аеропорту. Роздивлялися літаки. Весь день шукали така дитина. Говорячи це, вона знову полізла до верхньої шафи і, порившись там, витягла зібгану пачку сигарет салем. Запалила Випустила дим у хвіртку. Я закашлялась, але швидко опанувала себе. Ледве стримувалась від того, аби не зареготати на повний голос.